Sånt här är att klippa bort Johan. Två veckor i rad har du haft med det. Då ska <skratt> vi runda av? Nej men du, du kan ju inte ha med typ hur länge har vi spelar in? <skratt> Och så mitt jävla snuthat. Det bad jag ju på knän. <skratt> Och sen att <skratt> jag så liten sjöng med att hitta. <skratt> <skratt> alltså, ja! ja, ja alltså jag skrek färsta. rätt ut när jag hörde det i bilen. Ja det fick jag också lite ångest. Kan vi ja... Jag får en viktig skörd. Det är Det är inte mer att du skulle få ha. Nej, men jag du... sa att du var en jävla fitta, då var det i tronen att det skulle klippas bort för att det var ett skämt. Jag tycker inte att du är en fitta. Men helt enkelt, om du säger det, tror tronen att det ska klippas bort, då tycker du det. Nej, men jag sa har jag du jagit sälja det själv. Jag tyckte att. Det är ju för Jag försvara för Du kan inte stå för du mig Jag tycker att han beter sig lite fitta. Nej, det tycker jag inte heller. Men... Du tycker att han är en fitta. Nej, jag, jag sa ju för att om, nu, var om, nu klipper vi bort det här vi inte en fitta. Nej, det här ska vara. Med. Ja, det här kan vi vara. Det här är för snack. Nej, det kan det väl vara. Nej, men det jag, jag sa ju, då sa jag det här klipper vi bort. Det här måste jag nu kan bort då så här vi inte vill en fitta. Som att det sa någonting som jag inte menar för jag menar inte. Välkommen till podden, avsnitt 13, va? 14. Är eh, 14. Åh. Oh. Du har kanske inte räknat att du var borta, var det du Jo, det var ett bra avsnitt. Kul ja, då... att ni fick hit David. Ja, vi är jävla dipp nu tror jag. i det svåra. Det svåra avsnittet. Ja. Men du ska klima David Sundins skor. Det sitter sko, på hans plats. Jag är inte lika kort som han. Nej, och ringa film på Fredrik Stories, eller? Jag var i Los Feliz, där Filip Hammar bor. Ja, det är gott och väl. Men det såg vi, men det är inte där. Nej, de var väl på Jamaica kanske eller nåt. Mm, ja, precis. Ja. Nej, jag såg dem inte. Men eh, jag såg andra så. Ja, Oj! Du bara räknar då. Will Ferrell. Oj, ja, det är svenska ja, klipning, Svensk ja, ja. Det är lite stort. Är hon svensk? Ja, hon har ju hus i Stockholm. Jaha, i hon blev inzoomad på, vad heter det, en... Eh, Storbildsskärm, det var på match ja, vi såg, han. Du sov, men du såg inte, inte nära, du lukt, kunde inte lukta på Nej, jag såg henne mm. ju på långt håll. Ja, då... Du har ju sett dem ja, ja, tre av fem elvingar. Fyra av fem hade varit att det kommit nära ja. Fem av fem hade gått och snackat. Ja, då hade vi, Hallå, Steve som heter. Steve Vad fick du det ifrån? <laughs> Steve Carell, ja. tänkte du på ah. skulle tänka på you, Hur mår ni? <laughs> Ja, bra. Ja, det var onsdag. var lite bra då. Solens endorfiner har pumpat in igen under veckan. Ja, jag pratade väder hela dagen. Folk har varit glada att det är sol. Kan säga... 15-16 grader idag. Ja. Had, ja. Hade det inte varit det här vädret nu när jag kom hem då hade jag verkat hoppa från en hög bro och dött. Är du så? Du har varit jättedeprimerad. Ah, jag har haft... Alltså, helt, eh. helt ärligt. Ni vet att jag inte kan ge... I tisdags. Jag var så jävla nära på att börja gråta flera gånger. <laughs> Det är det hammar syndromet Jag vet inte, det var sån jävla ångest Och jag var så jävla ledsen Jag var så sjukt ledsen Jag vill var bara vara hemma Mörkret, hur kommer det ja, Det var en jävla mörk. Man har ju varit och levt ett jävla liv. Ja. Jag har Men, alltid tyckt när jag har varit ute och resa att det var varit jätteskönt att komma hem Ja, jag också tyckte ju att det var skönt att komma hem till sin lägenhet Alltså började <laughs> När Jag klev av Eller när vi Satt ut foten i Sverige och gick mot bilen. Då bara kom en jävla tomhet. Satt tyst i hela vägen. Hela bilresan hem. Och sen när jag kom in i lägenheten. så bara. Puff. Jag satt säkert i 30 minuter. I så fall. bara stirra in i väggen. Kan du inte någonstans. Liksom känna att kul avsnitt. Men nu börjar The Life igen. Nej jag kände bara. Fan att jag inte får leva det där livet. Typ. Hur länge var det borta en vecka? Nej, tio dagar. Det var alltså hos Jakob Siderberg. Ja. Din kompis NHL-stjärnan. Ja. Jag, var, jag kunde ha spottat på äh, Sidney Crosby. Väggen i Malkin. Och andra de spelare. Det var lite coolt. Ja, du spottat kunde kivat dem också. Ja, det kunde vi. Det var vi. ingen säkerhetskontroll. Nej, vi... Fick någon pass så fick man komma bakom allting och se när de gick förbi och så, så Ja det var faktiskt sjukt coolt att se nl cirkusen som de kallar den Vilka kanal vi kan eller hur? Me Börde vi hugga direkt. Mediatöntarna som typ skriver och nu rullar nl cirkusen igång ja, men... Det är lika med F1 cirkusen skriver så Det rullar igång F1 är mer mer en cirkus, vad tror du vilket process där att transporterar 30 jävla Formel bilar runt hela världen? Ja, i och för sig men det är, en det är mer en kringdragande cirkus. Process att transportera ett hockeylag från Nej, New York till Anaheim på en dag. 20 lite för välbetalda på ett plan. Ja, men det var en jävla resa i alla fall. Då har du några härliga stories. Du gjorde du något på. sjukt? Jag gjorde, ja. Ah. med drack en Miller och kunde få lättklädda damer på Hooters. <laughs> jag, tror jag var mycket på Hooters, det har ni sett på Snapchat. Miller är väl inte amerikansk, eller Jo, jag, jag, jag är där. Riktig amerikansk flaske. Ja, Bud Light. Like. Ja, vi satt på Hooders och åt. <laughs> jag för det Hooders. Ja, när jag satt, när jag när jag sa Hoters då fick jag så jävla mycket <laughs> skit där. Det heter Hooders. Hoters. <laughs> så, så vad har heter? Har du sett några lätta damer från <laughs> Malmö? Ja. ja, men så vi satt och käkade där och så på ett bonge där, men ju jätteräckt, då skickade snabbt, var ju 360. Jag får inte bonga av att kolla på snygga tjejer, men, ja, men är om du svåg silna ett stund då. Nej, vi satt ju där, där fulla, fulla många... rulla igång Vi satt ju där fulla många kvällar och bara drack Men jag tror inte det blir så Hur är det, det totalt förbjudet att röra? Jag tror det Jag tror inte en, jag tror inte en enda full amerikan rör dem Nej, men det är någonting. Som... De, de vill ju inte att du ska behöva lägga ner det här stället. Nej, de känner väl Nu har vi det här, nu fuckar vi inte upp det här Det är en tyst överenskommelse Nu stoppar vi inte upp fittande fingret på Annika heter de <här> <här> <här> Vad heter de? då <här> Sincerna <-s -synsärkt. här> Jag har faktiskt många namn Det var en tjej, hon var så sjukt trevlig henne jag kär i, Kalissa Och du hon är, hon är så svag för trevliga tjejer Och amerikanska tjejer också alltså, Jag skulle vilja ha en engelskspråkig tjej men och så och fanns Taiwan fått att länge. så fanns det Amanda oh. Amanda ja Jag Inte lär... Amanda nej Amanda nu nu är det... och så Melanie Ingmarie? Page Page var ju jättetrevlig. Ja, oh, Paige. Hon har gjort... De Jag vet. Hon hade gjort en svensk reklamfilm. Hon hade varit i Sverige för typ en månad sedan som hon hade gjort en reklamfilm. Som. Ja, precis. Så oh. vi får ja, se vi... om den börjar rulla. Sen har du både tv och de om Danmark. Yeah, did a commercial there in Danmark. <laughs> ja, säkert. vad fan... Ja, men det var ett speciellt ställe att vara på för... Det känns ju konstigt när jag kommer en. Eller konstigt, jag vet inte hur. Det är obekvämt. Ja, när jag kommer en i kort, kort, kort och tuttarna upp i halsen. För det är så mycket push-up-BH där, så det är helt otroligt. Hopp, hopp, hopp med min push-up-BH. Mm. Ja, jag tänkte att se mina stora bröst Du får få ta bilder på rösten. Va? Men det folk, liksom och... folk uh, går ju fram efter att man äter och I want a picture. Oh, of course, of course. Hade vi hela familjen där pappa och fram och ta det. Ja, men det var jättemycket barnfamiljer där att äta. Vilka kvinnor Och hjållkvinnor som sitter och feminismen feminism i USA kommer ja, länge. Väl, det... Ja, det finns ingen feminism i USA. Känner, ja, ja, det finns. Alltså på, vi var på basket och hockey. Uh, och varje hockeymatch vi var på Det var de här dag girls heter de, de åker in och spolar isen i Kort, kort klänningar. Och... Ja, det var som Tigerettes det det här var värre. Och så typ i princip en sportbh bh som tryckte upp tuttarna jättemycket där också. Och varenda gubbe som satt ner vid kortsidan när de där tjejerna kom. De satt ju så här och kollade in i plexiglas så de kunde få se de där tjejerna när de drog upp lite snö på sina spadar. Så att det är, det är ett sjukt land sådär. Ju... Men samtidigt, var som Jackie berättade, tjejerna där man var ju stolta över det. Ja. Alltså de berättar så här, "Ah, I work in hoodies." Så de bara, "Oh, you're awesome." har fastat awesome. dricksen på det jävla stället ah, Så sen har tagit ju... in ett liksom jävla fulskal som här. Ja, ah, de tar in Kalissa som så gör jag blev kär i. <laughs> inte som som du känner I av. Mean, jo, ja, men henne fick ju en feeling med. <laughs> ja, nu är det är bara tragiskt. <laughs> ah. Ja. Vane hon också. Alla, det är jag, du vatst. Det är ju semma kontrollfrån på alla. Gillar du strip, Annars kommer det här aldrig funka. Nu, sluta, Johan. ja du är taskig. Jag gör inte det. Jag gillar inte det. Du gör man inte en datar sig idåt. Det är rädda avsiktigt Johan Ja, nej, det är min bränna. Ja, nej, jag är inte så bränd. Nej. Jaha. Ja, för definition för resan resultat, då. Nej. Det... Defineringen? Däffningen, du vet att ah, han till kroppen jag har lärt tweets om det Jag hade förstått vad riktigt det är deffa, jag det var Men nu har jag börjat deffa när jag kommer hem Så nu ska jag bli beach 2014 Jag har en kompis som deffa i januari ja. Jag tänkte bara deffa Men sen har jag suttit i Krakow Och sen dess har jag inte hållit i taket nej Du kanske kan börja träna istället oh, men det... Så är det samma matintag Då kanske du går ner Jag oh, orkar inte träna Jag <skratt> tycker jag... det är skönt, jag köpte hur mycket träningsläd som helst och, det är billigt Ja Shoppingen var ju extremt billigt där Jag köpte ett par Nike Free skor De kostade säkert Nej, har du också ett på sådana nu? Ja. Ja. ja Ett par 15. De kostar 1500 säkert i Sverige 300 på en outlet där Men eh... Jag själv var på Brinda Bocken i Ja, Där ska man kunna göra dokumentär Ja Det hörde en tweet om att man skulle kunna ha en dokumentärfilm om Brinda Bocken på en lördag Vem skrev det? Ja. Natalie Poole Okej okay. För... Oklart vad det ska handla om Ja, oklart vad ska heta och vem ska producera den Jag vet inte Den är... kanske kan heta brända Bränd på bocken Ja, eller här på bocken är vi brända, jag vet inte Men eh, jag har hört den där Surret, Simon, som vi pratade om Om podden? Ja, ja. ja. kul, kul, kul Men jag, kul. jag ser ju igenom det jag ser, <laughs> folk, folk, folk tänker så här. Eh, man står jag är Uppe på brända på Som är en, en Ja, är den. Ba ah. Jo en bar. Ja, en bar Centralt belägen på Stortorget. Och restaurang. Där, ja Brynåsspelarna där, ja, där är lördag. Så. Kul. Alla, ja. Tog du att ta graf? Nej, jag vet inte. Alltså, det är, så är det med några känner, Jag känner <här> Nej. ja, där så ja, det är det. Kan vi ta en podd? Jo, ja, det har jag i alla fall. Jag går väl fram och säger någonting om den. Så. Ja. Är det här någon tanke du har läst? Eller? Nej, jag känner inte. Är det införstått? Det är införstått. Skulle du ha liksom det skulle du säga hur fan, vilket dåligt ljud hade först som man hade sagt. Och <laughs> det skulle jag sagt, att ja, det var annat konceptivt, men det var en som hade lyssnat på i alla fall. Mm. Vem? Eh, Linnea Josefsson, vet hon så? Mm, från Sätra. Ja, jag känner inte igen henne, De för har fått prata ett jag visste inte vad hette, men sen slog ja, hon mig vem det var. De sa så sa typ, jag paraplyserar, eh, eh, tycker du jag är ful? <laughs> ja, va? Eh, Nej, jag tyckte nej. Så noga kollade du igen? Nej, det var, det var, jag bara, nej. nej du, jag var nej. Jag har sagt i podden att tycker alla tjejer är spritshopp. För det första behöver du inte vara ful med att vara Nej, och jag har varit delställd. Vi tog ju tillbaka dig i podden efter. Ja, ja, det betyder väl på hur dåligt det var det, kanske. Nej, jag var nej, men jag bara, ja, du ser bra ut Så, det var, det var lätt, jag väl någon slags räkningsplik gick inte så bra. Ja. ja. Sen så gick hon därifrån och förlorade henne där klockan 11. Så, så hon kom fram och sa, tycker du jag är ful? Ja, but, ja typ. Och så, sen sa du, nej det tycker jag inte. Nej jag sa typ, ja, men, jag, menar inte, jag menar inte alla men kolla, kolla runt dig sa jag. För då stod det två chockar. Och så kollade hon bakåt. Fnissade ja, vi lite, jag tyckte det var roligt. Ja. Och så gick hon därifrån? Nej sen pratade vi om honom som vi hade nämnt. Jag har sagt mycket dumt. Ja, Nej, ja. Kanske att folk tycker det är skit, men de lyssnar mm. ändå. Sen, idag på gymmet är jag en som lyssnar. Kul. Han tycker vi är för PK. Ja, det är väl inte. Eller ska det skulle du vara jag. Då? Ja, eller Simon. Ja. Eller jag. Simon är du mest PK. Jag vill aldrig PK. Nej, du faktiskt. Jag ser att folk är fitt. Ska jag gå lite Ja, Det kan bli en liten cirkel. I alla fall ni två. Ja, du runkar av Erik skitmycket i år ja. Vet du där, ni är kanske medvetna om att en svensk journalist dog i måndags Nils Horne Nej det var ju Tisdag. Rip. Ja, verkligen mm. Han borde få mer utrymme än Paul Walker Får han det? Ja, men han har, har fått i... väldigt mycket För det första så ingen inget tweet om det, min tweet i alla fall Jag sa jättemycket tweet om det Men för Nej, första Du följer sju, för ungt folk Erik ja. Sjukt bra nyhetsvärde att uh, en högt aktuella journalist dör mycket ja. bra artiklar, mycket bra ledare, mycket bra kroniker. Kommer du med en konspirationsteori nu eller? Nej, absolut inte. har jag Allt var Jan ja, Helin som... som sköt honom. <laughs> det är <visar> <laughs> Så att det är framförallt bra nyhetsvärde i det. Sen blir man... Vart jag... Kan jag inte låta bli, bli lite, lite berörd. För att... Inte för att jag hade stenkopp i med medan han levde, där, fast jag känner igen hans röst. Och... Uppskattar. Jag känner inte det, tyvärr. Ja, men jag, kände man ja jag känner igen honom. Lyssna på radio alla dagarna så är det svårt att undvika mm. Men jag kunde inte låta bli att bli lite berörd. Och då vill jag återknyta. Vi har pratat lite om det här ni kändesat det här tidigare. Men har ni blivit jätteberörd jätteberörda någon kändes då? Ja, Anna Lind. När jag var, vad kan vara idag? 2003. Två år efter september. 12 år, då, då var berörd det berörd. Det kändes i hjärta. Ja, det gjorde det fan. Det tyckte jag var lite tragiskt. Mm. James Gandolfini ja. mm, Det oh. förstår jag Eftersom du är Upsett Av Sopranos Ja Det var sjukt jobbigt mm. Jag har en gång Att fy famma dog På många dåliga veckor så... <laughs> det var ja. jag, jag har blivit jättebra en gång Vad <laughs> jag gissar Ja <laughs> Du kan också visa Om du få någon kvalificerad gissning Men Du får börja Ja En Ja, hon känd Jättekänd Hon är jätt... Jag var relativt känd Nu känd. Ja då Um, precis som är. Nej, det var typ... Jag är sex år gammal. <laughs> Palmé. Jag var inte ens född. Winston Churchill. <laughs> nej, ja, de är mitt förra Nej, <laughs> var... nej, jag vet inte. Till... Nej, jag vet inte. Har du en kanonsjälvlysning? Har man trots allt Han leder. Ja. Han död. Han <laughs> det det är död. Det det Ja, han blir sjöman nu faktiskt. Ja, han kör vet du det här, Så, så det lyxbåtar och Ja, så han är inte död. Trista. Uh, nej, men jag säger att det är en tjej, tjej i alla fall. Nej. Okay. var Ryan Dunn i Jackass. Han körde, Järns, and ja. and and han körde i alltså, va? Han är han död då. Han körde i Maj för något år sedan. Jaha, varför tog du då då för? För att jag hade kollat på, ganska nyligen kollat på alla Jackass-filmerna. Mm. Och det finns en äkthet över dem. Då känns det som att de är sig själva. Och när man tittar på dem alla i streck och kollar på avsnitt, då känns det som att man känner dem. det är så jag sett? känner med Sopranos. Har du sett, har jag sett alla sitta med Steve? -O? nej det, har inte gjort. det kan jag rekommendera om du där. Jäkligt. Och sen så läser jag att han kör i sig och ser några så här klipp på Bamaguerra när han är jättebra. Jag grät inte, men det är... mm. En kändis död har aldrig tagit så hårt på mig som när Ryan Dunn dog. No. Jag tyckte det var så orättvist ja, ja men... Så tänker han att han där och blir röntgad med en bil uppkörd. Hur <laughs> fint det var. Ja, du får skylla De lever ju ganska nära det Ja, han var ju, det var inte... hade ju två promiller och körde 170 km h Ja, det, alltså. var inte, det var ju ingen höggås att någon skulle gå bort. Nej. Det är ju större skast att han går bort än Marie Tjernholt. Han lever ju farligare än Marie absolut till exempel. Absolut. Nej, men hellre sett att hon hade dött. App! Stor ut, det kan skriva under på. <laughs> Martin Melin är det... eller Marisa, något? Ja. vem väljer du? Ja, Marisa. Jag kan du det samma bilkrasch. Ja. Är det här är PK? Jag tror att de ska dö. Dra åt helvete din jävel som vi var PK. Det är värsta jag vet. När vi var i Las Vegas, då tänkte jag på dig, Erik. Vad tänkte du vilket sammanhang då? <laughs> för det är för fan helt sjukt den staden. Ja, det är ju uppbyggt kring... Det är det, sjukaste, det är det sjukaste stället jag någonsin varit på. Och det, jag vet inte hur man ska beskriva det för att... Någon som inte varit där ska fatta, men... Man måste mm. åka dit. Och så... Anledningen till att jag kom och tänka på det. Jag satt och spelade... En jävla roulette. En dollar åt gången, eller vad det var. Mm. Kul. Nej, det var jo, skit. Jag har roulette. Ja. Få känsla för ett nummer. Så skulle... <laughs> så skulle jag... ja. <laughs> Trycka på. Eller tända på en cigar. Hur nära var du att sätta allt du hade på rött? Inte ens nära var jag. Min, min pappa, han, han spelade till Krakow, han känner ju nummeren <laughs> Nu är det, kom, äh, nu, är det nian. Nu, nu, nu är det inte kommit på Han vet att den kommer. Den kommer inte. <laughs> så skulle jag tända en cigar, så var tändan tända någon sig helt nyinköp. Så jag knackar i bordet ganska hårt, eller bordet på spelmaskinen. Så välter jag ut ölgärven över hela den där maskinen. Alltså paniken. När jag ser hur bara rinner det. Och jag är så dum. Jag tänkte uppöra den heller. Jag sitter och bara tittar. Så var var du full här. eller? Tänkte Nej. då? Nu, nu tar de in mig i ett rum här bakom. <laughs> ja. så blir det jag dag. kollade upp i taket. Då såg man ju inte en eller två eller tre eller fyra sådana här kamer som sticker ner. Utan fem tusen. Jag tror inte det finns en enda mörkig zoom på ett kasino där. Det är lite inte det som är tanken. Va? Nej det är lite direkt. Du <laughs> att alltså, för att gömma. <laughs> Nej men så, alltså. Till slut tog jag upp öden, men då var ju he alltså, hela månnet var ju verkligen blöt av öen då. Och så frågade jag grannen som sitter och spelar bredvid mig. Bara, Ska du byta maskin? <laughs> Excuse me, do you have a napkin? <snaps> <snaps> ja, kolla på mig. Yeah, some paper. Och så att han är, som att jag är dum i huvudet. Han kan ju inte No. Mm. Is, is it you for Alawi? vi? vi vadå? Jag sa, no, sorry. Så jag, Alla vi <snaps> som flyttade härifrån. <laughs> Ja, satt jag kvar där och tittade ner i maskinen Och så inte jag här, Gå och hämta papper Utan satt och väntade på att det skulle komma ner En tuss papper till typ, från taket Det var helt Det var blackout Du, du såg lite på det jag på alla problem i hela mitt liv Att det löser sig ja. ja. så, I alla fall till slut kom det ju någon vad det heter, Servitris, återigen Väldigt, väldigt lätt klätt ja, Och så gick jag fram till henne ja. Excuse me, do you have a napkin? För en napkin? Ja, ja. servett. Ja. ja, men vad fan. Ja, ser jag vad jag kommer med du kommer. var inte på någon jävla brittisk landskotts Du <laughs> har uh, Do you have some paper? Skitsamma. samman. you have a paper towel? Du har det rätt igen, Johan. Ja. Woo -woo, till slut fick jag ju papper <laughs> eller en servett och torka upp all öl över maskinen. Vafan, <laughs> ja, kan du inte bara gått därifrån? Ja, det har jag gjort. <laughs> du hade ju i maskinen. Ja, det är inte gott Nej, så hade jag väl spela upp mina pengar så jag kanske hade 23 dollar i maskinen. Ja. Ingen summa. Ja, skulle vi spela vidare. Inte en jävla knapp funkar jag fram så de eller vad då? Nej. 23 dollar kan vara jättemycket pengar för folk. Ja, men det är ju kanske 160 kronor Ja, det är mat för en hel vecka för en familj i Sudan <laughs> Ja. <går> det räcker om sju kronor per sånt här litet paket så Fick jag höra en gång när man skälter pengar, så här litet med Det är inte att pissa nu eller Simon? Nu är inte Simon P.K. Nej, nu, nu hatar alla, alla fattiga i Afrika hatar Simon nu. Han sa, han vette det innan för oss att han ville göra hela Afrika till ett stort jävla parkeringshus. Det var lite sjukt, jag sa att Simon det där är inte okej. Okay. Vem ska parkera i det parkeringshuset i så fall? Ja, alla vid väster. Det nya Auschwitz vill han kalla det. <laughs> ja, och det var helt sjukt. Han var helt urspårad. Nåväl. Ja, nåväl. Ja, så in inte en jävla knapp. Jag knappt, säger inte att det har med Simon men att han knullade lite mycket lyxprocederad i Las Vegas. Det steg han åt huvudet. Du fick ingen fitta där, <laughs> Jag vill berätta den här historien nu. Kommer inte hitta fitta alls här. <laughs> Nej. Du kan inte gå ut när solen historien i början. Du har svårt att hitta tillbaka då. Nej... <laughs> ja, det blir här, kan vi inte prata om en britt Nej, en britt var det En oh. britt som hette Sarah Britten Sarah Britten Sarah Hon var på ett flygbolag som vi skulle flyga hemma Det hade ju varit kul om hon stod där sen och bara, Hade du landat 10 000 meters klubben då? Nej Nej Nej, absolut inte. En riktigt 10-meters klubben är väl man... 10-meters klubben? Det är jag på Valborg hoppas att utanför sig själv. 10-10-meters klubben är väl om man ligger med en nörd så att säga. Flygvärdinnan? Ja, men hon var ju flygvärdinnan. Ja, men då var det riktigt riktig. För vissa, jag har en kompis som satt på flygplan och... Satt han på flygplan? Nej, jag fick kontakt med någon... Han han men jag vet inte. Och sen gick man på hålletten och knulla. Säger han? Ja, det finns inget på det. Nej, jag har inte pratat med henne. Nej, jag försökte inte kolla upp det. Men, äh, tror du att du ska kunna knulla upp det på tian? I, på... Nej, jag skulle inte knulla. Skulle jag skulle inte kapabel att knulla med någon egentligen. <laughs> ja, men kallar var vad du vill. Så jävla osvägare. Tänk fan. <laughs> Tänkte att knulla på tian. På och sen du är för, för fan, fan att med vart. tre personer på ditt jobb. Ja, men det är för bra du har har ingen aning om. <laughs> en av, av fem helviga skulle det vara alla tre gånger. <laughs> ja, samma. Jag låg inte med Sarah. Vi ångade den. Nej... Kystes ni sensuellt? Kanske... Jo... Uh -huh. Fan... Kystes, Kystes. Ja... Men vem, vem då? Sara från flygbolaget. Flygverdinnan. Jobbade hon på...? Hon var ute i, i oh, Vegas när okay, vi var ute. Okay. Sen skulle hon flyga hem dagen efter. Oh. Och då jobbade hon på... Kystes <laughs> De stod i hotell igen. Simon frågade om hon skulle gå och dricka ett glass vitt. Eller kanske började vi lite chardonnay. Du hör väl dig? You, you will call me. Det stod Simon och kollade med sina hundar i ögonen. Oh, Så so gråt. Excuse me, do you have napkin <laughs> Jag tänkte tanken. Det här kan ju vara min chans i en engelspråkig tjej. Men det är det annorlunda. Du kan ju köka på Facebook. Har... Kommer du, kom du ihåg mig som du pussade i Foren? Satt du på uh, Leaving on a jet plane åt hem? Nej. Nej. <laughs> Och tänkte den här låten att skriva mig. Jag fick två sömntabletter så jag somnade hela vägen hem på flyget. Så jävla skönt, Det var Tillvärt. Tillbaka till spelmaskinen. Bra Simon, du kommer ju bort där. Ja. Det går framåt. En gamla Simon hade satt och skriken lite riddlarna bort hans Pekat och gjort distriktist. I alla fall, jag satt där och inte en jävla knapp funkar efter att jag hade varit öl på hela maskinen för det var i touch. Så till slut, som måste man spela öl på iPhone. Ja, oh, fick jag kalla på en attendance som kom och låste upp maskinen som bara ah, bara Sir, we gonna unbut eller botta den, Va fan hon sa mm. Drog ut sladden? Nej, hon drog inte ut någon sladden, hon öppnade upp den och gjorde nå och stängde igen den, satte på den Min summa kom upp, exakt det jag spelade, allt hade ju fritit sig mm. Hon bara uh, this is strange, och så öppnade hon igen, drog ut någon kabel och så... Hon var inte utbildad från den här från hon bara I'm gonna call another guard Och så, så här, kom den en till kille Ja. Och, så stod, och hem, så stod jag där liksom Med 23 dollar Det kändes ju, jag kan väl gå härifrån bara mm. Simon backar sakta <laughs> till slut. Ja jag vill ju, jag, Det finns ju en risk att de bara ah, how, how did it broke sir? De säger sir hela tiden ja. De pekar på han att satt maskinen bredvid Hittar you att bear on me? Ja. Så till slut så de bara ah, This is broken Och gick jag förbi vad heter det, maskinen dagen efter Då hade han tagit bort den så jag i en spelmaskin i Las Vegas. Den är ju inte värd, den är värd mycket pengar. Ja, mm. säkert Nej, 80 000. den första så spelar den över. Nej, och inte den sista. Men folk är ju sjukt städade ändå. Då man blir utslängd direkt om man var för full. Alltså jättemånga som... Sir, you are too drunk now. Och så tog de med Ja, jag tror inte riktigt Las Vegas kultur var tur vara aspackad. Jag att har varit i salons. Ja. Och på kan natt... du skillnad med att vara aspackad och salons? Ja, det kan jag. <laughs> och på nattklubben jag var på, där var det ju... Det var ju... XS heter den. Det ska tydligen vara en av världens bästa vara Så jävla bra var den inte, jag. Nej. Men det, man känner mer folk. Det är ja, roligare det, då, på ett sätt. Det gör man. Men det var liksom ett dansgolv. Stort i och för sig. Men runt var bara massa bord. Sen, det enda man kunde göra var att dansa. Och... Folk tycker tydligen att det är kul. Ja, inte jag. Nej, dansa och avskilja att De som gillar att dansa är ju oftast teasers. Ja, och, och förmodligen dumma huvudet. För fan, det är Oh, det så jävla dumt, ska man stå och dansa för? Ja du är bara svettig. Svettig och obekvämt och... Fast du har ju dansat hela kvällen om vi i Ja men... Du har var... köpt jobba i den här trea. Alla har väl dansat men du är full så känner man ju någonting. Är du är också också dansat Johan. Ja, jag har inte nekat det. Det skulle vara kul då om man tog bort musiken, satt på lampor... Och så såg man att stå där och röra sig på slick halv två Silent Disco Alla får musiken i hörlurar ja, och dyngraka Fan vad tragiskt det skulle vara Jag tänkte tänkt på en scen man skulle kunna göra om man typ eh, ja, men, Arbetade med humor Gå in på och... det det, eller? Ja. Ska, ska vi börja filma lite och göra sketcher? Ja. Vi, vi skjuter på det ett tag Ja några år. några år Ska vi rika dem till kanske kan jag producera Ja regissera <laughs> ja. Nej men i alla fall tänk vad ro... Man står på Villus. <laughs> inte villis iica maxi jag kan så, inte ja, vara så på Wildis. nej jag kan inte vara på villis Ja, för länge sedan Det är inte om du ser att hon är single på facebook det är inte helt omöjligt att skriva skriver kanske. procent av dem lyssnar nu förstår vad vi refererar till. Ja. Är... Jag skrev till en tjej som jobbar i kassan på villis och jag kan bort då, mig Ja, du kan säga det. Ja. Uh, men på Ica Maxi man står i en kö så... Det är roligt med på villis. Ja, nu är vi på villis då för att det ska vara en rolig sketch. Ja, men, och så står det kanske en snygg tjej man tycker i kassan och ska betala. Gå fram, och säger, jag tar det här, jag tar det. Som man gör på vad heter det? I är den här sketchen. Kan det inte vara hon din bröllops. <laughs> jo, det kan vi få. Ja, men, som på krogen när folk går fram och betalar tjejens drinkare är bjuda dem på en Sluta, hel Ja, det bjude någon tjej på någonting. För... Jo. Nej, va? Nej. Fan, vad faan. Varför ska jag varför då? Dålig? Vad fan ska göra det för? De får betala själv för senare väldricka. Man är en gentleman man. Fuck off. Det är väl också Ja, jag tror jag nog. De få gånger jag köper in mycket dricka så är det fan mer Få gånger jag köper in mycket dricka, ja. håll cheften i era stekare. Jag har aldrig sett dig stått eller sitta vid ett bord med under 20 drinkar på. Hur många gånger är det jag som har stått för hela det här? Jag kanske har pitcha in min del. Då blir, Någon jag, gång. Då jag blir extremt snål på klogorna. Min poäng är att jag tycker att det är lite poäng att kasta pengar. <laughs> och kasta pengar omkring sig Men vissa av dina kompisar, som, som Johan, de älskar att britcha med att köpa in mycket Vi är också trådligt Fast vi dricker ganska mycket också Jo men vad fan när jag jobbade en kväll och så bara ja, Fick jag en jävla backfull med drinkar och så sa ja, Vem ska den här ute? Ja Manni som sitter där borta Gick jag dit, fick inte ens plats på bordet, de hade fullt med drink och fullt med shots Helt onödigt Ja, men det var väl de som Brynäs hade beställt jätte, jättemycket på Heartbreak en gång och bara lämnade typ. Ja, jag tror det var Beckis. Ja, det var Beckis. Ja, han köpte en typ... Eh... Men den pengar åt tydligen, så har jag Fredrik i hans <skratt> på oh, ja Jaha, kul! Ja. Att de är flera till jävlar. Ja, faktiskt. Sen, det här var inte när jag jobbade, men jag har för att det var Sudden en som jobbade på Heartbreak för <skratt> inte Matsundin. <och> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Nej, Han <skratt> ska var tydligen vara Sveriges ointressantaste människa, som de försöker Ja, jag kan tänka mig det. Han ser inte så här helt festlig ut. Men då var det någon som hade köpt in typ 500 shots på Hartberg. Så hade han druckit typ 10 shots var sen gott. Så det stod 470 odruckna shots på borden, ute på drinkborden. Jag jag det är så jävla... Det är kul för dem som du bara... Jag jag tänka, jag köpte en... Det är bara töntigt tycker jag. Jag köpte ett par jeanserial och tänkte, det här är 10 shots. Där, tänkte jag jag brukar tänka snusdoser det han handlar om så mycket där, är sju nu står. Marcus Schenkenberg tänker alltid öl. Marcus Schenkenberg är väl litet, 98. Dricker han så. Ja, Han tänker ja, det här kostar fyra stora starkt då sen så ja, det är väl billigt. Alltså han tänker så. Ja. Fan, är det. det är tufft typ att man tänkte i 50 års gubben för De Ja, det blir man. Vad händer det 50 öringen? Ja. Det, det gamla följer. Ja. Snart kommer nya mynt. Fy fan vad tråkigt. Vad sa jag ens det? <laughs> två kronor. <laughs> min podcast. Det är en min podcast istället. Ja. ja jag vet inte. Vad ska man jobbar två kronor? Det känns ju... Ja men det känns ju mer nödvändig än... Eh... Ja. Var... ja för att två kronor. Jag... Men det går ju inte att dela på det. Här. Jag kan inte Jo jag kan två en kronor. Två två, två, två kronor till... Men 200 tycker är intressant. <laughs> <skratt> intressant. <Bra>. <skratt> <Tverkla>. <skratt> ja, det är kul med igen, <skratt> ja, ja, ja, det blir kul med 200 alla det eller? Ja, jag jag den är så intressant det 200. Har du du har en 200 dig Mosha. Har en 200. Ja, du kan ju, alltså, att du kan liksom få ut nya pengar och fråga om pengar. Finns det 200-dollarsedlar? Nej. Nej. Vad har jag fått äh, dig från? 200-dollarsedlar är det största. Ja, no. finns det 500-dollarsedlar. Nej. Det kan inte finnas. Okay. Det kan vara på hundra dollar då? Det är ingen mindre än uh, Roosevelt. Sef Krams säga ingen aning. Washington gissar jag, jag Franklin eller Teal mm. National. Sure. jag vet inte. Jag, ja, det är väl någon slags president. Det George Washington drar jag Ja, med. Ja, kanske. Washington är på någon och Lincoln är på någon. Och så är det även han. Jag har vi på Lincoln. Ja, <laughs> har väl på teatern, med jag. Skulle Fredrik kunna säga så 1800 jag... någon gång. Sluta ha kanske. Ja, det är, det är en bil. Ja, Lincoln Lore är en film nu på det här. <laughs> <laughs> Matthew McConaughey som har tittat. Kulle det täckte har ni sett det? Nej, jag ska ta tåg. Stött bra serie. Bästa jag... serie jag sett. Det är du har du inte sett Sopranos. Du har du inte sett Game of Thrones. Nej, men jag har sett Breaking Bad. Jag har sett eh... House of Cards och massor av andra saker, men jag tycker Trude Säkde det fantastiskt. Ja, jag har bara hört bra om det. Jag funderar faktiskt på... Mind-blowing, kan jag tänka det? ingenting. Nej, jag är bara på sjätte avsnitt, jag har fyra avsnitt kvar. Två avsnitt, då? Åtta avsnitt? Ja, åtta avsnitt för. Säsongsavslutning var ju nu i veckan. Ja, mycket surr än sociala medier. Ja, jag vet. Jag funderar ju på dag på om jag köpa... Du fan kom in på det? Det var ganska bra gjort, Ja. Ja. Ah, var, vi... Lincoln, Lincoln, Loi, nej, det var nej, det var 100, 200 kronor handlar om. åh oh. oh, intressant. Och sen sa du Jag att på den. De har ju lyssnat på som Ja, men det är ändå inte väg hur ja. vi kom dit. Jag kan ni göra ett diagram på Ja, så kan skriva till oss. Uh, vart var Mailen? Alla vi då mail, du... är... dåligt med mail. Ja. Vi ber om ursäkt för att inte komma upp på Youtube också för de som inte har iPhone och iTunes. Ja, faktiskt en som klagar på att inte komma på Youtube. Ja, och skatera som inte förstås det på. podcastappen. ska Han <laughs> dum i huvudet. Ja, där är det är han. <laughs> ja, jag har haft en till också, men vi ska se till att få ut på Youtube. Japp. Yep. Det ligger på mig. Ja, det ligger framförallt på Simon. Obegripigt tycker du inte du kan komma in på en... Ja, men skitsamma det är om något ointressant. Jag vill säga att jag skulle fundera på att köpa Esprit Nordic för 79 kronor i månaden. Enbart för att jag vill betala pengar. Ja, vad fan. Jag tycker att de gör så mycket bra. Ja, det gör de faktiskt. Vad gör de med? De gör Girls, de gör Banshee. De har gjort Sopranos. Ja, de har gjort. Det var det någon som gjorde också. Jag hade. Hur klagade ja, det? Det var någon som. Det var en reporter på Aftonbladet som skrev en krönika om, ja skitsamma, nu får jag parafricera som jag säger, att han hade gjort en, vad heter det, -uppsats, är uppsats Ja, det är när du ska ta kandidat på högskolan så hade han, hade han skrivit om innebandy, innebandy och hade skrivit en se uppsats om att de blir så liksom samma sätt, så när de reser ihop och går så mycket att de bildar ett, typ, ett eget kön, att de blir liksom så här Ja, bli lite småsexella med varandra och typ, som har bäst sitt och bli lite fem, feminina inom gruppen. Och det, blir ja, lite det är tendens, grupp. jag känner det. Igen. Ja, jag det var så <laughs> intressant att man skulle se uppsats. Jag tror, jag tror det. att det är mycket rigga i, i vankilarna. Vi kan ju fråga Per Hallgren. Har jag hans ja, nummer? Nej, men han lyssnar. Har du tagit skit, <laughs> Det tror jag inte att Per har. Man... Han tjatar mig som en gruvdare. Nej, han heter sexuella <laughs> Ja, Jag har jag dräck när du började med Per. Där är jag pek Det är ett vidare. Ja, så vidigt här. Men jag tycker väl att det är lite att ligger man. varandra. Ja, det, men inte ligger, men det är inte sexuellt så, men att det blir alltså, liksom... Alltså att vi inte hångar längst bakom Nej, inte på skärten och lite sånt där, med tryggheten och nakenhet. Ja, men så är det väl i det är alla, alla lag. Är med lag? Ja, men speciellt innebandy tror jag. Det är någonting med den klubban. Mm. <laughs> det är liksom mer kompatibel <skratt> att anal ja. de åker går så roligt med att slå sina <laughs> bollar och... Det verkar syns <laughs> jag vad kul. Jag gillar 5, svettas inte så mycket. Jag tycker det är, tycker det är sjukt tråkigt. Och äter max tillsammans när de åker hem och... Jag, det Fast du beskriver i princip alla lagsportar med killar. Men innebandy, är något speciellt med innebandy som är mer... Kan det inte bli innebandymattis då? Materialer så du får hänga med. Ja, det är kanske är det som är jag får lägga ner fotbollscoach och syssla med här. Hur går det med det? Erik kommer bli fotbollsrän Ja, det har du inte sagt. En liten applåd. Mm. Så säga, Nya Per så säger de inom fler. Jag kan inte mycket taktik inom fotboll faktiskt, men det är väl mest att man... Jag kan, det är mycket 0-0 handläkt. Ja det är ju en, en varsin grabbar Man har ju kollat extremt mycket på fotboll genom åren Alltså på tv Ja och precis och sen när han var 14-åring Han började lära om grunderna bara i kunna slå en bred sida Ja mer mm. grunderna i Pressteckning och, och så vidare Men det är, det är otroligt att du pratar om Men man märkte ju att hävningsinstinkten Det kom in, jag var mål i så här träning förra veckan en mål så borta. När blev du trött? Hur långt tid på träning? Nej, trött? jag var inte trött men var extremt laddad. Jag var extremt gladdad. Jag var extremt när jag satt i ett mål. Jag var inte sur. Det var. Är det bra fortfarande? Du var ju... Ja, du men jag, jag säger så här. Bra. Hade jag tränat lika mycket som Erik Larsson så hade jag varit bättre i Erik Larsson. Det hade varit i allsvenskan. Du säger mm. det. Ja, hade jag tränat så jag var en otrolig talang när jag var ung. Ja! Jag, kan, jag var på, ihåg att du och jag var på Mora's camp ihop på Sandviken. Du och jag, Salin från ja, GIF, ja, med Per Oke. Trupten är truppen då? Ja, vad kan vi vara? 13 tretton, femton, sånt. Du är tagit upp din Mora's karriär i måndags fotboll. Så. Ja, måndags fotboll. Det är fan det jag bästa. Hur vet, vet inte. Tre år kanske, fyra var Du är inte bra va? Jo. Du, är, väldigt du, fn fn fn fn. Fn. du är orädd och flexer. Ja, jag är orädd. Det är. Det. Ja, det var jag också. Men det, var... det kanske man måste vara från fotbollsmålarna. Va? Men spriten rätten mig från idrotten. Ja, för jag kan gudarna för det. Att det inte jag blev fotbollsmålare, det var ju längden. Ja, 10 var... cm till och bättre i luftrummet, då hade jag också stått i. Superrättare hade jag stått i. Oh. Var du, ni... Jag har ingen månadsreferens. <laughs> Nej. Men på tal om fotboll, alltså man har ju sett så jävla många matcher och man tror att man kan mycket. Man tror mm. att man. Ja, men... Där är du pressad. Ja, precis men... Ja, men är... jag... och så sen nu har jag suttit och lyssnat på när Bayerns mm. nya träning, Nanne mm. När han drar igenom sina kunskaper och en mm. information. Alltså, man har inte en Nej, det ju det. Man kan, det är en hel jävla Han kan ha så jobbat. jävla mycket ja. fotboll. Det är otroligt åt det. Jag tänkte de som är ännu högre upp då. Alltså, eller Wenger och alla. Med ja, och så sitter folk... Det kan bli så irriterat på folk på Twitter. Sparka Wenger för att han inte har vunnit en titel på åtta år. Ja. Nej. vad ska man ändå inte kräva att någon ska vinna en titel. Kahn har ju byggt en arena åt Arsenal som de är helt skuldfria från. Arsenal är i princip det enda Antich skuldfria. Andi, Är det är det Arsenal? Har de egen personilsa? Nej, så? men... Ja, Johan... Prova att se henne. Ja, det får han göra. Jag zonade ut lite när det är fotbollssnack. Det enda jag vill få ut av fotbollet är att United förlorar. Det är ditt Paradise Hotel. Det är, ja, Fo fot Nej, jag fotboll förlorar. Jag tycker det är kul att kolla på VM och svenska landslaget. Sen tycker jag det är och. VM är som att det blir jävla härligt. Vilka ska ni hålla på? nu är inte Sverige, men... Italien det ska hålla på. Efter, tror jag. Jamaica. Är de med? Nej. <laughs> Italien ska Nej, hålla på. Nej, England... Så det känns så jävla stereotypt Ja men Fredrik att ha spelat det här Det känns jättestereotypt att hålla på i Italien jag vet Ja och England För Jag tror mig att... känns det också typiskt Honduras de ja. de håller jag på varför då? Man vill ju ha ett chans, man kan, vill ju kunna åka till Särgöldstorgen och bada. Men det är en tjej när du visar, det är cirka halv, kurva. Åker runt och tutar i jävla Italien vill det. <skratt> och Nej, på Vespa. <skratt> ja. Du och Marcus Birg kan sitta runt och ha Och du åker runt med en pizza, du vet inte vad det ska äh, jag och Gidemo, vi har bestämt att vi ska ha en ikväll i sommar. Men vi är bara ett italienskt och dricker italienskt och kollar på när Italien spelar han household? Jag vet folk Nej, det är en dumma kollega till alla oss, Alexander ja. Gidemo Han trevlig. lyssnar, han och han tjej Ja, trevlig! Hej Emilie och Alexander, kul att ni lyssnar, fortsätt! Ja, han är tjej alltså, ja. hur länge har han det? Det är ju Mattias Karlsons hur då? Men hur länge har de varit upp? Jag vet inte För han var ju med då vet... jag, skit! <laughs> Oj, där får man bort, helvete! Skits. Nej, jag ska något skämt. Något skämt, Vad var en blond tjej var med i alla fall Vilken färg är de på? Svart blond. Aj, aj aj, aj, aj, aj, aj. Nu får du nog förklara, Alexander. <laughs> Vad hette du? 173 73 tjejen när gick och hörde med handen på Heartbreak halvtre tre lördags. Susanne. <laughs> Susanne. <laughs> Nej, jag ska jag. Tror, han har faktiskt ingen Otreasaura, aura. från Han har en trevlig aura. Ja. Ingen fin. Jag har en Otreasaura. aura. Ja. Johan har det. Simon har det inte, tror jag. Jag har du? Ja, det har du. Det, oh, jag är lite full. Ja, det, oh, det här är väl okej. <laughs> jag tar med den avsugningen. Vad är avsugning och kan man ju. Är det det? Per definition tror du att det är det? Ja men jag skulle ju kunna argumentera Sen går det ju Jag alltså. skulle ju kunna argumentera med min flickvän när jag var avsugen att men jag gjorde ju ingenting Nej men jag slickade din tjejs fitta då? Då drog du den ut huvudet <laughs> JA! ja. <laughs> är ju bara det är ju, men är hon otrogen mot dig då? Nej inte. Jo det hon visste Nej det är hon jo. inte Hon gör ju ingenting Nej men vad vafan hon har tagit av sig byxorna Nej, jag... Nej det kanske hon inte har Nej, Nej men... Ja, det kan ju vara våldtäkt också. Hon kan ju det sen kommer hon att banaffas där. Ja. Då är du på jävligt tunn linje, Simon, och du börjar naffas den här sommaren. Tunn is. Då är ju inte hon otrogen. Men om hon går hem och hon lägger sig i säng, blir oral sexad. Då är hon ju slut med sin chef för att de blir våldtagen och hävdar att hon har varit otrogen. Det är mänskligt. Nej. Det är mänskligt att ha slut med sin chef för att hon blir våldtagen. Nej, du lägger stötta när fattar du väl? Ja, det är väl ett skådat godsättning då. Tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat Och jag tänker inte säga mig lite på Twitter För jag har hört att folk tycker att vi verkar oskönare Säger det Ja alltså, det har också hört så alltså gör ju folk Ja, ja. ja. Jo men de säger ja, ju Säg, säg, säg din Twitterkontor Jignma Ja Vi är osköna Ja på visst där vad skönare att säga ja. Vad skön är <laughs> Fan du är skön Erik. Fortsätt kom fram på krogen Och ljuga ihop med bra historia Ja Ja jag jobbar nu mycket på helgerna så kom fram Det kul vi att som du vet att de lyssnar. Om ni går fram till oss och säger att ni lyssnar på podden då ska ni säga eh, bananfluga då är ja. ett kodnamn att ni i alla fall har det hört här av Ja, och hört hela. Ingen kommer säga det, det var det sämsta jag sagt. Nej, det. säg. om ni har lyssnat på veckans avsnitt så bjuder nej. jag på en shot, så kommer jag säga bananfluget mig. Det här kan ju spåra över rejält. Ja, jag jag 20 per det är så att jag kan att jag får betala för tre pers. <laughs> bananfluga. Ja. Då får ni en shot av Erik. Du måste ju komma till heartbreak då. Då kan jag fixa ja, jag ska döma på lördag. så går de inte ut då på söndag. eller på för lördagen. Förstämmer på söndag så går inte ut då. Men ja, vem vet, jag ska inte ut då Vi säger såhär, vi säger ingenting nej, Då nej. kan du bara gå ut och stå, du behöver inte dricka Nej, kan du inte kan <laughs> bjuda och bidra på shots Erik, vi kommer att stå i baren 10-12-12 och ta emot ett lösenord ja, Alla vi har <laughs> alla vi happening har vi, på Heartbreak Alla vi har i lilla baren nere på Heartbreak Ja, tack på ja, det här veckan Ciao. Ciao.